Старе англійське помістя Постріл у нічній тиші І сліпий детектив, що бачить більше за всіх Ернест Брама Таємниця тілінг-шоу Частина перша Приємного прослуховування Я зараз прийму міс Джордж Погодився Карадос Паркінсон вийшов, а Грейтеріг обернувся зі свого крісла. Ранкове прибирання паперів ще тривало. «Мені піти?» – запитав він. «Лише якщо сама місць Джордж цього забажає. Я зовсім її не знаю». Секретар був не з тих, хто щось пропускає, і вже багато чому навчився у містера Карадоса. Без зайвих слів він почав спокійно складати свої папери. «Двері відчинилися, і до кімнати швидко». Але водночас несміливо увійшла дівчина років двадцяти. Її очі на мить з тривогою оглянули Карадоса. Потім з легким відтінком розчарування вона зауважила, що він не сам. «Я приїхала прямо з Оркшеру, щоб зустрітися з вами, містере Карадос». Промовила вона швидким нервовим голосом, у якому відчувалася відчайдушна рішучість бути відвертою і сміливою. «Для мене ця справа страшенно важлива». «Я б дуже хотіла розповісти їй лише вам». Не було потреби Карадосу обертатися до секретаря. Той кмітливий молодий чоловік уже вийшов. Міс Джордж кинула йому сором'язливий погляд подяки і, вагаючись, ще раз оглянула кімнату. «Це те, в чому, на вашу думку, я зможу допомогти?» Я сподівалася на це. Я чула про ваш дивовижний дар. Чи слід мені пояснювати, звідки? Чи має це значення?» «Безперечно ні, якщо воно не стосується самої справи», – відповів Карадос. «Коли трапилося це жахіття, я одразу згадала про вас. Відчула, що маю звернутися по допомогу негайно. Але у мене дуже мало грошей, містер Карадос. Лише кілька фунтів, і я не така наївна, щоб не розуміти. Надзвичайно розумні люди зазвичай беруть великі гонорари. Але коли я приїхала сюди, серце зовсім впало». З вашого дому і вашого становища я побачила, що навіть те, що для мене було чималим, для вас виглядало б смішно. І якщо ви мені допоможете, то лише з доброти і щедрості серця. Розкажіть мені, в чому полягають обставини. Обережно запропонував Карадос, а щоб полегшити їй початок, додав. Ви недавно видягли жалобу, як бачу. Бачите? Майже різко вигукнула дівчина. То ви ж сліпий. О, так. відповів він. Лише використовую звичайний вислів, частково з навички, частково тому, що звучало б занадто вчено сказати Я роблю висновки із певних ознак. Перепрошую, мабуть я здригнулася не стільки від вашого вислову, скільки від вашого знання. Я мала бути готовою, але я вже витрачаю ваш час. Я перейшла з наміром діяти по діловому, я взяла копію місцевої газети по дорозі. Бо подумала, що звіт у ній буде для вас зрозуміліший, ніж я зможу розповісти. Чи варто мені прочитати його? Будь ласка, якщо ви так вирішили. Це Стінбрідський вісник, пояснила дівчина, дістаючи з сумочки акуратно складену газету. Стенбридж найближче до нас місто, приблизно за 6 миль від Тілінг-шоу, де ми живемо. Ось цей звіт. Таємнича трагедія в Тілінгу Відомий аграрій намагався вчинити вбивство і скоїв самогубство. Райони Великого Тілінга, Тілінг-шоу та найближчих околиць були охоплені надзвичайним збудженням минулого четверга після повідомлення про трагедію, яка рідко відзначала анали нашої законослухняної сільської місцевості. Представник вісника швидко прибув на місце події, і його розслідування з'ясувало – що, на жаль, чутки не перебільшували обставини, а скоріше навпаки. У другій половині дня містер Френк Вітмарш із Високого Амбара з'явився у бароні резиденції свого дядька містера Вільяма Вітмарша з наміром зустрітися з ним щодо суперечки, що між ними тривала. Зрозуміло, що це було пов'язано з імовірним незаконним полюванням, оскільки кожен родич претендував на виключні права на мисливство над частиною водойми відомою як Ганстанмір. Того разу старшого джентльмена не було вдома, і містер Френк Відмарш, почекавши деякий час, пішов, залишивши повідомлення про те, що він повернеться, і згідно з одним повідомленням, з'ясує стосунки з дядьком Вільямом пізніше ввечері. На жаль, він дотримав свого слова. Повернувшись близько 8:45 вечора, він застав свого дядька вдома, і якийсь час чоловіки перебували разом у вітальні. Що насправді відбувалося між ними, досі не з'ясовано, але кажуть, що півгодини нічого не вказувало іншим мешканцям будинка на те, що відбувається щось незвичайне, аж раптом пролунали два постріли один за одним. Місіс Лоуренс, економка в бароні і служниця, були першими, хто опинився на місці і, подолавши природний жах, що на мить утримав їх біля тепер уже тихої кімнати, вони набралися сміливості, щоб відчинити двері і увійти. Перше, що кинулося їм в очі, було тіло містера Френка Вітмарша, яке лежало на підлозі майже біля їхніх ніг. У своєму пригніченому стані налякані жінки одразу припустили, що він мертвий або принаймні серйозно поранений, але ближчий огляд виявив, що джентльмен пережив майже дивовижне спасіння. У момент трагедії він носив великий старомодний срібний годинник – Саме в ньому знайшли кулю, призначену для його серця, буквально глибоко вбудовану в механізм. Однак другий постріл досяг своєї мети, бо на іншому боці кімнати, все ще сидячи за столом, був містер Вільям Вітмарш, уже зовсім мертвий, із страшною раною в голові та зброєю великокаліберним револьвером застарілого зразка, що лежав біля його ніг. Містер Френк Вітмарш згодом пояснив, що шок від нападу і жахливий вигляд його дядька коли той одразу після цього застрелився, мабуть, змусили його знепритомніти. Читачі вісника приєднуються до наших співчуттів усім членам родини Вітмаршів і до наших вітань містеру Френку Вітмаршу з його дивовижним порятунком. Розден призначено на понеділок і очікується, що похорон відбудеться наступного дня. Це все. Завершила міс Джордж. Усе, що в газеті, поправив її карадос. «Всюди те саме. Спроба вбивства і самогубство. Це те, що всі сприймають як належне». Швидко продовжила дівчина. «Звідки вони знають, що мій батько намагався вбити Френка? Або що він убив себе? Звідки вони можуть знати, містера Карадос?» «Ваш батько – міс Джордж». «Так, моє ім'я – Меделін Вітмарш». «Вдома на мене всі дивляться так, ніби я суміш жалю та докору. Я подумала, що тут можуть знати це ім'я. Тому назвала перше, що спало мені на думку». Мені здається, це назва вулиці, по якій мене сюди спрямували. Крім того, я не хочу, щоб хтось знав, що я прийшла до вас. Чому? Ви людина, що живе в місті, і можете робити, що вам заманеться. Я дівчина, що живе в селі, і тому маю робити здебільшого те, що подобається моїм сусідам. Якби я виступила проти суспільної думки, це було б чималим порушенням. А поставити під сумнів її справедливість вважалося б додаванням обурливої образи до величезної шкоди. Поки що я не можу вийти за рамки газетної статті. На перший погляд ваш батько, за яких обставин його спровокували, я, звісно, не знаю. Справді, намагався відібрати життя в цього містера Френка Вітмарша, а потім покінчити і зі своїм. Ви натякаєте на іншу версію. Які у вас є підстави? Це найстрашніша частина. Вигукнула дівчина. Її відчай зростав. Саме це змусило мене боятися приходити до вас, хоча я відчувала, що мушу. Бо боялася, що коли ви попросите докази, а я не зможу їх надати, ви відмовитеся мені допомогти. Ми навіть не встигли почути його слова. І все ж я знаю, знаю з абсолютною переконаністю, що мій батько не міг такого зробити. Є речі, які неможливо пояснити, містер Карадос. І, ну, це кінець. Її голос перейшов у розсіяний шепіт. Тепер усі його засуджуватимуть, хоча він не може себе захистити. І все ж, у нього навіть не могло бути того револьвера, який знайшли біля його ніг. Як це? Ви серйозно? ризко запитав Карадос. Серйозно що? запитала вона, збентежена, ніби втративши хід власних думок. Що ви сказали про револьвер, що у вашого батька не могло його бути? Револьвер? розсіяно повторила вона. О, так. Це була важка старомодна річ. Вона лежала у шухляді його столу більше десяти років, бо одного разу пес увірвався до саду посеред білого дня і задушив півдюжиний ягнят, перш ніж хтось зміг щось зробити. Так, але чому його не могло бути у нього в четверг? Я помітила, що його немає. Після того як він пішов у другій половині дня, я зайшла до кімнати, де він чекав, щоб закінчити прибирання. У газеті пишуть, що це була вітальня, але насправді це був кабінет тата, і ніхто інший ним не користувався. І коли я витирала пил зі столу, я побачила, що револьвера там більше немає. У вас була потреба відчиняти шухляду. Це насправді дуже старий письмовий стіл, і жодна з шухляд не зачиняється щільно. Пил осідає на виступах, і завжди доводиться трохи відчиняти їх, щоб добре витерти. Вони ніколи не були замкнені. Можливо, ваш батько взяв револьвер із собою? Ні, я бачила його там, після того, як він поїхав. Він поїхав до Стіндреджа одразу після обіду і не повертався майже до восьмої. Після того, як він поїхав, я зайшла прибрати до його кімнати. Саме тоді я побачила його. Я прибирала стіл, коли Френк постукав і перервав мене. Ось чому я була там двічі. Але ж ви сказали, що у вас немає жодних доказів, міс Вітмарш. Нагадав їй Карадос з глибокою серйозністю. Хіба ви не усвідомлюєте важливість, смертельну важливість цього єдиного доказу? Хіба? Просто відповіла вона. Боюся, що зараз я дещо загальмована. Увесь вчорашній день я була абсолютно приголомшена і не могла робити найпростіших речей. Я помічала, що дивлюся на годинник кілька хвилин поспіль, але була абсолютно нездатна зрозуміти, котра година. Так само я знала, що мене вразило те, що було з револьвером, але я завжди відкидала цю думку. Ніби все було на своїх місцях, але не складалося в єдину картину. Ви впевнені? Абсолютно впевнені, що бачили револьвер там після того, як ваш батько поїхав, і що його вже не було, коли він повернувся? О, так, швидко сказала дівчина. Я пам'ятаю, як мені здалося це дивним у той момент. Крім того, є ще дещо. Я так часто мала про що запитати тата, коли він був відсутній, що звикла робити маленькі нотатки, щоб нагадати собі пізніше. Сьогодні вранці я знайшла на своєму туалетному столику одну, яку написала в четверг по обіді. Про цю зброю? Так, щоб запитати його, що з нею могло статися. Карадос поставив ще одне запитання, і ось якою була розповідь Меделін Вітмарш про стосунки між двома гілками родини. До часів Вільяма Вітмарша, батька нещодавно померлого Вільяма, маєтки Бароні та високій Абрам становили єдине володіння, що переходило від старшого Вільяма до молодшого, в довгому роді землеробів Вітмаршів. Під впливом своєї другої дружини цей старший Вільям поділив власність. Бароні з його чотирма акрами родючої землі він залишив молодшому синові. А високий Абрам із трьома сотнями акрів убогої землі, іншому синові, батькові Френка, замішаному в недавній трагедії. Але попри розділення, дві ферми все ще мали один спільний зв'язок під їхнім зерном ще росло, та різноманітними пасовищами, як загалом визнавали, залягав вугільний пласт на такій глибині та товщині, що його розробка була прибутковою справою. Навіть за часів Вільяма розділювача, коли ця ідея була новою. Гроші знайшлися б у достатній кількості, але він не хотів про це й чути, і коли він помер, його заповіт містив умову, що обмежувала будь-якого сина від видобутку або експлуатації своєї землі для видобутку корисних копалин без згоди та співпраці іншої сторони. Це обмеження стало спадщиною ненависті. Брати були зведеними, і Вільям, що незабутньо постраждав від руки своєї мачухи, мав старі рахунки, щоб звести їх. Цілком задоволений процвітанням своєї власної багатої ферми та життям, що відповідало його характеру, він не мав ані найменшого бажання збільшувати своє багатство. У нього був старий та похмурий, схожий на селянина інстинкт триматися за дім та землю своїх предків, від цієї позиції його не відхиляв жоден аргумент. Тим часом, по інший бік нової межі, Френк старший ставав біднішим з кожним роком, на його періодичні благання. Щоб Вільям погодився на копання шахт на високому Абрамі, він отримував рішуче «ніколи за мого життя». Бідний чоловік сперечався, благав, погрожував і лаявся. Процвітаючий лише хитав головою і посміхався. Карадосу не потрібно було чути місцеву приказку. Зведені брати повна ненависть, як відмарші. Щоб зрозуміти ситуацію. Звісно, я зовсім не тямлю у фінансових питаннях. Сказала Меделін, і багато хто звинувачував бідного тата, особливо коли дядько Френк спився до смерті. Але я знаю, що це була не просто впертість він любив спокійну мирну землю, такою, якою вона була, і його батько хотів, щоб вона залишалася такою ж. Він казав, що вугільні шахти приведуть у околиці чужинців, браконьєрів і зловмисників, дим і пил зіпсують землю на багато миль навколо і відженуть дичину. І врешті-решт, якщо робота виявиться неприбутковою, ми всі будемо в набагато гіршому становищі, ніж були. Чи зникає тепер це обмеження? Чи зможе містер Френк-молодший займатися видобутком? Тепер це буде залежати від Френка та мого брата Вільяма, як це було раніше з їхніми батьками. Я очікую, що Вілі буде цілком прихильний. Він більш сучасний. Ви не згадували, що у вас є брат. У мене їх двоє. Боб молодший зараз у Мексиці, пояснила вона. А Віллі в Канаді працює в інженерній фірмі. Вони не дуже добре ладнали з татом, тому поїхали. Не потрібно було надприродної спостережливості, щоб зрозуміти, що покійний Вільям Вітмарш був трохи складним. Коли дядько Френк помер, менше ніж шість місяців тому Френк повернувся до високого амбара з Південної Африки. Він був відсутній близько двох років. Можливо, він не дуже добре ладнав зі своїм батьком. Меделін сумно посміхнулася. Боюся, що жодні двоє чоловіків-вітмарщів ніколи не ладнали між собою. Визнала вона. Наприклад, ваш батько і молодий Френк. Їхні землі суміжні, завжди були сварки та суперечки. Відповіла вона. Потім у Френка знову виникла образа, як і в його батька. Він хотів видобувати вугілля, чи не так? Так. Він сказав мені, що мав досвід роботи з вугіллям в Наталі. Тож між вами не було абсолютного відчудження. Ви були до певної міри друзями? Я б так не сказала. Вона трохи подумала і відповіла. Знайомими. Звісно, ми час від часу зустрічалися в гостях. Ви не відвідували високий амбар? О, ні. Але ж не було жодної особливої причини, чому ви не мали б. Чому ви про це питаєте? Швидко запитала вона тоном, що був абсолютно несумісним і з простим запитанням. Потім, усвідомивши це, вона додала із сором'язливим каяттям. «Перепрошую, містер Карадос, боюся, мої нерви розхитані з четверга. Найпростіші речі впливають на мене незрозумілим чином». Це звичайне явище в таких обставинах. Заспокійливо сказав Карадос. «Де ви були під час трагедії?» Я була в своїй спальні, яка розташована досить високо, і перевдягалася. Я їздила до села, щоб зробити замовлення, і щойно повернулася. Місіс Лоуренс розповіла мені, що боялася, що вони можуть сваритися, але ніхто ніколи б і не подумав про таке. А потім пролунав гучний постріл, і за кілька секунд інший, не такий гучний. Ми кинулися до дверей, вона і Мері першими, і все було абсолютно тихо, Гучний постріл, а потім інший – не такий гучний. Так, я зауважила це ще тоді. Згодом нагадала про це місіс Лоуренс, і вона також пригадала, що воно справді так і було. Пізніше Карадос часто згадував із похмурою втіхою, що дві абсолютно життєво важливі деталі в сукупності непрямих доказів, які мали виправдати її батька і покласти провину на іншого, зірвалися з вуз дівчини абсолютно випадково. Але в той момент його увагу захопили самі факти. «Ви не розчаровані тим, що я можу розповісти так мало?» Несміливо запитала вона. «Навряд», – відповів він. Самогубець, який не міг мати зброї, з якої його ніби застрелено. Жертва врятована дивом завдяки годиннику. І два постріли з одного пістолета, що відрізнялись за звучанням. Усе це разом аж ніяк не дає підстав для розчарування. Я, мабуть, зовсім безпорадна, сказала вона. Усе плутаю і не можу зосередитись. Але ж ви приїдете, щоб захистити добре ім'я мого тата? Я приїду. А щодо іншого, хіба можна вгадати наперед? тихо промовив він. Вони домовилися, що дівчина негайно повернеться, а Карадос поїде до великого тілінга пізніше того ж дня. І зупиниться в місцевому рибальському готелі. Увечері він зайде до барані, де Меделін представить його як далекого родича родини, ця домовленість була лише для прислуги та будь-яких випадкових відвідувачів, які могли бути присутніми, оскільки не було жодної можливості, щоб хтось із близьких родичів був там. Також не було помітної небезпеки, що його ім'я чи особистість будуть впізнані в тих краях що, здавалося, мало певне значення для дівчини, бо вона неодноразово благала його не розкривати нікому його справжню мету приїзду, поки він не дійде певного висновку. Була дев'ята година, але все ще було достатньо світло, щоб розрізняти основні риси краєвиду, коли Карадос у супроводі Паркінсона дістався Бароні. Будинок, як описав його слуга, був міцною сірою кам'яною будівлею, дуже простою. Дуже квадратною, дуже відкритою всім чотирьом вітрам. У ній навіть не було ганку, щоб розбити плоску поверхню, а подекуди в лінії її трьох міцних поверхів було замуроване вікно якимось ощадливим відмаршем, який сто років тому ухилявся від сплати податків. Досить похмуро, прокоментував Карадос. Але зв'язок між середовищем і злочином ще не піддається аналізу. Ми бачимо вбивства в нових приміських вілах. А чесноти легковажності і доброзичливості у замках із ровами. Що б ви про це сказали, Паркінсоне? Я б сказав, що тут вогко, сер. зауважив Паркінсон зі своїм наймудрішим виглядом. Меделін Вітмарш сама відчинила двері і провела гостей довгим коридором із кам'яною підлогою до вітальні, напрочуд затишної кімнати, попри похмурий, вигляд будинку зовні. «Я рада, що ви приїхали зараз, містер Карадос!» Поспішно сказала вона, коли двері зачинилися. Сержант Брюстер із тімбрюстської поліції тут, щоб упорядкувати деякі справи для майбутнього слідства. Воно відбудеться в місцевій школі в понеділок. Він каже, що мусить забрати револьвери з собою, як доказ. Бажаєте оглянути револьвер перед тим, як він його забере? «Так, звичайно», – відповів Карадос. «Тоді ходімо до татового кабінету. Він там». Сержант сидів за столом, роблячи нотатки у своєму блокноті, коли вони зайшли. Перед ним лежав старомодний револьвер. Цей джентльмен приїхав здалеку, дізнавшись про бідного тата. «Сказала дівчина. Він хотів побачити револьвер, перш, ніж ви його заберете, містере Брюстер». «Доброго вечора, сер», – сказав Брюстер. «Погана справа привела нас сюди». Карадос оглянув кімнату на свій спосіб і відповів на привітання поліцейського. Меделін на мить завагалася, а тоді, піднявши зброю, поклала її до рук сліпому чоловікові. Трохи застаріла модель, сер, зауважив Брюстер кивнувши. Але я вважаю, що вона ще в хорошому стані. Раннє французьке виробництво, я б сказав, ймовірно, одна з моделей Лефоше. Сказав Карадос, ви витягли патрони? А вже ж! Визнав сержант, дістаючи з кишені сірникову коробку. Вони для шпилькового запалювання, бачите? Я не дуже люблю возити таку річ зарядженою в кишені, коли їду на молодому коні. Цілком зрозуміло. Погодився Карадос, перебираючи пальцями патрони. Цікаво, чи ви відмітили, у якому порядку вони були у барабані? Це навряд чи було необхідне, сер. Два патрони, що були разом, були використані, інші чотири – ні. Якось я знав про випадок, можливо, я читав про нього, де колода карт лежала на підлозі. Це було у справі про вбивство. І про вина чи невинність обвинуваченого залежала від відносного розташування 51 та 52 карти. Думаю, ви про це читали, сер, відповів Брюстер, намагаючись залучити спочатку Місвітмарш, а потім Паркінсона до своєї значущої усмішки. Однак ця справа досить проста. Тоді, звісно, ви не вважали за потрібне шукати щось іще. Я занотував усі факти, які мають відношення до справи. Ви натякаєте на якийсь конкретний момент, сер? Я лише поцікавився, чи не знайшли ви, або, може, хтось інший, десь якийсь пиж. Промовив Карадос із вибачливою м'якістю. Сержант погладив свої доглянуті вуса, намагаючись приховати усмішку, яка все ж видала себе в його очах. Навряд чи, сер. Відповів він з витонченою іронією. Кульові револьверні патрони не містять пижа. Ви думаєте про дробових, сер. О, це, звісно, все вирішує, сказав Карадос, схилившись над використаним патроном, який він оглядав. Я так вважаю, сер, погодився сержант, вічливо, але з тихою насолодою від ситуації. Ну, міс, я буду повертатися. Думаю, у мене є все, що мені потрібно. «Перепрошую, я проведу сержанта», – сказала мій світмарш. І за мить відвідувачі залишилися самі. «Паркінсоне, подивіться на підлогу. Чи немає пижа, що лежить на виду?» Тихо сказав Карадос, як тільки двері зачинилися. «Ні, сер. Тоді візьміть лампу і пошукайте за меблями. Але якщо знайдете, не чіпайте його». Протягом кількох хвилин гігантські тіні ганялися одна за одною постелі поки Паркінсон водив настільною лампою між меблями, а чоловік, для якого яскраве сонячне світло і найглибша тінь, були однаковими, сидів спокійно, з очима спрямованими на невидиму стіну перед ним. «Тут є невелика кулька паперу за диваном, сер, оголосив Паркінсон. «Тоді поставте лампу на місце». Разом вони відтягли громісткий старий предмет меблів від стіни, і Карадос заліз за нього. Стоячи на колінах з обличчям майже до підлоги, він, здавалося, вивчав навіть пил, що там лежав, потім легким, безпомилковим дотиком він обережно підняв річ, яку знайшов Паркінсон. Дуже обережно він розгорнув її, використовуючи свої довгі тонкі пальці та куміло, що навіть зрештою частинки пилу все ще чіплялося то тут, то там, до поверхні паперу. Що ви про це скажете, Паркінсоне? На вигляд цигарковий папір, сер. Не можу сказати, що я мав досвід з таким видом. Здається, на ньому немає водяного знаку. Але вздовж одного краю є півдюйма глянцевого паперу. З бурштиновим наконечником, так? Інший край трохи нерівний, сер. Схоже, його обрізали. Цей край навпроти мунштука, так-так. Місцями почерніло є маленькі дірочки, сер. Ніби від шпильки, пробиті наскрізь. У деяких місцях пропалено до бурого кольору. Чи є щось іще? Сподіваюся, я нічого не пропустив, сер, сказав Паркінсон після паузи. Відповідь Карадоса була дивно недоречним питанням. З чого зроблена стеля? Запитав він. З дубових дощок, сер, і важкою поперечною балкою. В кімнаті є якісь гіпсові фігури? Ні, сер або щось що ще побілено. Нічого, сер. Карадо знову підніс шматок цигаркового паперу до свого носа і вдруге доторкнувся до нього язиком. Дуже цікаво, Паркінсон. Зауважив він. У відповідь так сер Паркінсона було зразком стриманої згоди. Мені шкода, що довелося вас залишити, сказала міс Вітмарш, повернувшись. Але місіс Лоуренс вийшла, а мій батько мав звичку пропонувати всім щось перекусити. Не згадуйте про це, сказав Карадос. Ми не байдикували. Я приїхав з Лондона, щоб підняти шматок паперу, що лежав на підлозі цієї кімнати. Ось він. Він знову згорнув папіру кульку і потримав її перед її очима. Ви ж? Жваво вигукнула вона. Це доводить, що я була права? Навряд чи доводить, міс Світмарш. Але це показує, що один із пострілів був холостим, як ви припускали вранці. Навіть це навряд. Що ж тоді? Запитала вона. Її великі темні очі були прикуті з дивною зачарованістю до його загадкового обличчя. Те, що за диваном ми знайшли цей шматок опаленого порохом паперу. Настала мить тиші. Дівчина відвернула голову. Боюся, я трохи розчарована. Пробурмотіла вона. Можливо, краще зараз, ніж пізніше. Я лише хотів попередити вас, що ми маємо з'ясувати все до найменших дрібниць. Ваш кузен Френк курить сигарети. Не можу сказати, містер Карадос, розумієте, я так мало його знала. Цілком зрозуміло, просто був такий шанс. А ваш батько? Він ніколи цього не робив, він зневажав їх. Це все, що мені потрібно запитати вас зараз. «О котрій годині завтра я можу вас застати, мій світмарш. Завтра ж неділя, пам'ятаєте?» «Цікавість, яку я викликаю, не спонукає мене зустрічатися з друзями. Можу вас запевнити». Відповіла вона. Її обличчя напружилося від спогаду. «Але... Містер Карадос?» «Так». «Ростин у понеділок пообіді. У мене була якась відчідушна віра, що ви зможете виправдати тата». До моменту Ростину ви маєте на увазі. Так, інакше? Вердикт Коренерського жюрі нічого не означає, міс відмарш. Це лише формальність. Для мене це означає дуже багато. Це переслідує і пригнічує мене. Якщо вони скажуть, якщо це пролунає, що тато винен у спробі вбивства і в самогубстві, я ніколи більше не підніму голови. Карадос не мав бажання продовжувати марну дискусію. На добраніч. Сказав він, простягаючи руку. «На добраніч, містере Карадос. Вона затримала його на мить. У її голосі відчувався тихий, тремтячий відтінок почуття. «Я вже зобов'язана вам більше, ніж коли-небудь зможу висловити. Ваша дивовижна доброта». Він лише ледь нахилив головою, не сказавши нічого. І за мить у кімнаті знову запанувала тиша. Таємниця тілінг-шоу ще чекає свого розв'язання. Частина друга далі.